اللہ په يو صورت کې بیان کړې ده دا یې مقصد دا چې خلق زما کتاب زده کې متاوزر احکام کې کم سے کم یو سلو په انصاف کم غوپين جوړي کړا او ژغورطا اراده وايي یو له غزالو ساتي کړا امر دي گواہی دي احکام دي زموږ تا زو نن د دنیا کې راګور انسان په جهنم نه بچاو او ګورې انسان جهنم کې دی نو جهنم د بچو د لار الله د کتابو سب الله موږ زو زو ملک جهنم کې جهنم یې پرې وړي علاوه د موږ زو په مخه علاوه واخلو او دوړيرمان نکي اوبه او په عبادت ارمان نکي اځ کوم مضبوط شو چتاي کې ټول احکام او ملوي جمع شو پای کې ټول اديار او خلاصو ذکر واه پای کې ټول تو انبيار مو سلام په ګرام ذکر وو پای د دنیا او اخرت د نمونه بیان ذکر وو داغي پای ورکې افسوس ورکې چې اځله یو داسې کتاب کامله کړو پائی کے احکام ہو پائی کے ناہی پائی اللہ دا سکتاک کامن ترالے گلے اکتائی کی ضرور جماعت ملبط دار کتب ام قیمہ دے کتاب ملبط دار فاللہ کاشکنگاو لیتے دے قلماء امکی امیان خورتن سالهم خزمتو آ علمیات کن لذی کله جو غوړېږي او دغه فجعنم کې د کووارو مو هغه فرشتي چې په جهنم باندې مقرره یار فرشتي خپل خپل ډیوټیا دنیا کې د هغې محترم خپل نوکران دي او د هغه په خپل ډیوټیا کې مقرره دي مو هغه فرشتي و ارخو توې چې کوم خلاف جهنم کې پېراته आ रौर रे दास्त सुजेंगे ओ बेईमानो जहन दासु कई जहन्नम चला ले दुनिया की सुख मुराद आसु का दौरा रे दुनिया की दासुता सु ग्यो तो रमन दौरा रे जहन दासु फल न भयो सो नरबून तो जहन्नम के साते मुतासु सु मल्लह दौरा रे जल्दी जहन्नम रे कण बोले रे دغه جهانم د آزادونو د یو مشرقي د حضور دنیا کې نو نو داسې حلو غوا ور غې جهانم کې بشک اوبیشک راوا مځی راغره کوم کا یو ملاچ وای راغره کوم کا بیا له مسلمان زمونږ کو نو موږ مشرا مشرا زمنغو باچا او د نو کرانو دا هر سره په علم کې حتې زه راغلی او انبيار راغلی چې وایي جمعه ته کې کوڅه کې کوونو کې چې سالاګانو کې او پکالو او کله الله نازل الله له شي موږه ځان نسبته درو کړو چې دا درو دا د جنني دا شريعتي دا مصیدا دی زه زمو د طاو او د نی ور دین د لونګي غره کو مونداز بځای د کړو وقال نو نزل الله من شيء چه سوال من د قیامت وک او علاوه د جہان نو سابې ازره د دعوه خر کو د لاله دا کینو د احادث نورو ذریعہ ګلیا ساتي د الله کتابو ضد ووې وقرب الله و الله علام جل الله و بنشه اذن قم لله بالذوالم دبي خبره کوي شهيده په 44 کاش ته مونږه وروزه الله کتاب هاي هاي کوم دا کتاب افسوس وسلوه آرو دل پنه ناسم او ناګل کاش ته مونږه وروزه الله کتاب يان به زال په وکړو مار کومه بيو صاحب سوي مرواد جهانم بونو وادي والله جهانم دغه करावा کتاب او زه زاڑ کو اکرون خوپری لاؤ او او درم نوکری راشن چلالا کتاب صدقو چا جا برده اکی رازی سنتی تور کی چا جنتیان زادہ جہنمیانو تفکر آوا کاشکا بند ہو ریدنے او اللہ استان کتاب منبانن جہنم کنو پر آتا جہنمیان ہوئے ہا چا جنتیان جنب تر آچھی راری با لکن سی ضرمان کی ایا جنات جنات صلاحی الله جنپور مری فرمایا خپل بغاستی تقوس غو دې او څنګه و واقبلا باغرو الاबाजीت سال محمد قضې باغ دې جان بغا دې تقوس کې دی او والله چې دنیا کې جنون شهادت څنګه څنګه دیل کای نو کالی مو سار او دښمنانو په خفا او ظلم له یادې او دندو کتابو هر کس مدا هر غالي ظلمونه کوبانده نو اکیم د ترن ظلم او د علاقه د ښو راو او ترن ظلمونه نه اته اته ترن ظلمونه ظلمونه ظلمات په پاسو د ظلمات او څنګه په څنګه لپاره کې ریکه د سګریبا کایو انو انها من قبل به الهام شکی موږ په ها د دنیا کې چلواره موږ په ها د دنیا کې یو دنګه هر څه مخلوق زادېوالو انسان دې د دنیا کې اسباب دي و یا الله سره دې يلي دا په خپل دشمنان زیاتور ژوند هر غالي دشمنانو کوټانو زاروانو هغوی ځاتې به کاه اسلام خو نو کار کړه ان کله من تو کنا کنا قبل نو دو منګ په کې چرواळे کلاوتو او کوم دا کتاب سو مخهغه وغا الا سناتو نه دو مبا اساسه چویاله الله رمغه او فیر نو نه دا نور مغرب د چوه دوه دغو دندار دغه چویې جنگا جی کیږه هغه پهلو د غاوو او خدمو او بتانو عبادت کړي ناویو مولا غي د نصاره كله عبادت کوي د لمون كله عبادت کوي د نصاره كله عبادت کوي د منذور كله عبادت کوي الحمد لله سبحان الحمد لله خلنه مسلمانانو د خپلې ته د رمضان په جو مختلف طریقي ادوار روحيه او د عبادت عبادت هغه دی فذابنا خوشاری او خلته دې خلاصي مونږ په عربي او د بیا ورو. وګورئ موږ دې نو زموږ د مسلمانانو ته دې ښا اناتنا تبلو النبي انه هو البر وحي بشغد الله دې انسان هوندو له رضای یمن سي رسول انسان کلو جاء وروځه په خو تکلیفو تکلیف سرا اومبا روږسا کرا پر کارونکو او روزګارونکو او تدعواتونکو درسونکو د دنیا مشاغل موږ او سره ونډه ورته او دلته د دین په چارونکو او سره من الله یامن کوو خدای دې یو نه خدا انه هو البروح مزاګل به حساب کوي مزاګل به حساب دي اے د کار الله دې ملوه مړ دی میګر ملوه مړ دی مړ له آی او سین الله کار د استې شي دونه پته له کار ورسته له د انسان له کار ورند له خپلې په تعالل روټه کې الحمدللہ دې ورګویلی په پښتنو کې او په پښتنو مې صاحب پنجابیان جوړ اوبه وسو پدړن دیاله ادم زال دیاله خو څنګه خبره ستا مو که کارا سیګن بسکین دغال بکې او بسکی تا د ګوبو لوخاندې خو له دا ورو ده که مو زباو په پختنۍ او ګوندې ما دې په دې ځوګیې کې او په ټوټو کې لاس ته او چې دکې استه خو ځوانل وکولې ځکه نه را سیګسکی زباچې لومسکی په زباله اگر غیرتم زارے تو مرمز پخوابا دی خرکو دی مشعلان لوگوں دی حیاء کرو را تولو بیتنے کرو او پھرے کمارے او صوفیانوں سے بارن خوبا دینا حیاء وادے بدیر دا کوشش کو زمین کا غلط کارو را ننظورن حیاء بزدے کی رسن گال بچتا نا دا کارکے دیر دیر او تا بدیر حلک را آتا درن لیو باتنی بیرو پیپسی بے گواراستا بسکرٹ اپیو بے گواراستا تیرا بیمار ہے بیمار پیپسیس کی بیمار دیوز کی دعا اللہ تیرونو پر ایک آنے کی قرآن کریم غرامزاد با حق اقت کی حرضی حکم منتجانی کرے اقرام کیا اللہ رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا قدبا لیکم السیام تمہا قدبا للذین من قبرکم اے مبنان قتاس روج فرزا قتاس روج فرزا لکسنجت غانومت مبانی فرمان پتل کتاب کی جاری کرو اے حاکم د دنیا یو بحثاره یو فرمان جاری کی او دا فرمان یو سره صلاحات مېروض هغه خلاف قانون کاروایو ضد خلاف کاروایي کیږي نه کیږي وای نو که د دې قانون نو خبر نيم چې تجارتي جناستي د روانګي تاسو باندې سرسي چې تجارتي جناستي د روانګي تاسو باندې دو ته خیال ساتي او د غاری کې راز د د سباوي سنشتہ او مووی یو د پټګلونو کې جا د ماوندې او څنګه پياو کله ورو کې جا ناماستا ګايم سګاری کې 50000 د سورو قوانين دي عربو د بلت جاری کې منه کې مې عمر کله د خیاپو باندې زما د غتی شوي ماوله ځا کار تا نو چې الله په خبرو خو اونونو په خبر کتاب پیدا حکم منځاله کړی چې او موږ او د نړۍ حکم کړي چې منځګي ومن منځګي موږ الله حکم کړي چې د کار وګړي او موږ کار نه راکو نو سابا موږ اقرار خپل جرم نکړو فارتر خو به جنوبه تاسو کی په خپل جرم ان شاء من مجرمانو نو موږ به ستا جواب لې عبادت ته عبادت وې او دا یو سره د ویته هوټو دا الله په حکومت او بچای کې زموږ ستا په اوجو کټوبه زیاته نه را دی او کراتور خلک ورته په توګه نو دا الله په حکومت کې دا لا په خدای کې دغه نقصان د ذریعہ په ناراضي حدیث د بوخاری کې راځي چې بر په آسمانو نو غواښ باندې او ټول اسمانونو فرشتی چا چابې ورواله وکړه او ورته ټول ازې په اسمانو کې نشته ها صاحب حدیث په احادیث نه ووی چې انسان په جاسور بوتي کې جاسور بوتي کې هول دور ازې په اسمانو کې راغي او فرشتے ولاري او الله حمد وسناوي خورا داغه دل او سکار کی دواړي څو به وګورئ د تعالی به او تاسو باندې یو څه نګېږي حدیث کې را او یا زړه فرښتې د نړۍ د کور نه چا په چولوي تر بیت الله نه څا چا او چې کوم فرښتې یوه د کوچنلګا بیا پر قیامت او پر دایي نمبر را او یا زړه فرښتې چې الله او دنیو جو شوې ده بیت الله جوړ شوې ده دا هغه فرشتي ده چې ځایودان دا وګورنه چا و بادره الله راغې او تر څو چې عمر ته په ګویا فرشتو د طواف نمبرو نغاهي زیاته دي دي نکمن دا نه په بابا مول دی دي خدای زمونږ سو انتها ده دې او څنګه له پړو نکيو تاسو انتها راځه دا څنګه وار په روړو کې اول کې هم اخر کې هم او بس کې وو حواله منظمه سي بياغ کامیاب کې یو بابا را دوی اټي دګه مو ته تکلیف راځه جګر مسګمو را ډاکټراونو مړه دیو هم ما زمي اجازه نه راځه ورته وکرم کوټه زمي وی اجازه نه راکاو دا دا او اسلام او داغه د جزبره او ولانه ته ازمن ټول بیماريو له صحتونو کی یو ځای ګو یو ځای ته وګرځئک لا ولا په بادوبان دي مالا کې دې په بادشاہ له چټا کو باندې دې ته دې صحت وکه اگاغه زمون نه زیات د ټول مخلوق له زیاده غره دې بادشاہه دنیا یې اسلام یې په مخلوق کې نور زیاته کېږي او دموږه زیات غره د بیاغه مہرابت نو چې سره او حدیث کوم راځي یو قسم په یو سړي باندې غیرت وکي چې راکار په سر تلوسون غیرت جوړه کی قسمه جوړه کی نو الله دا رد کوي رد وځي دا قاعده ولاه کی نو چې سره او انځوبې باره مرته هو یو بده بیمارې په حالت کې راځي معاف دا حلا وولي خلاص شریري هو پونځه پرمن ګورنه مریضن سوچ بیګار او سوچ پس سفر وسو کوم دوه سفر او یا دې بيبالي په حال کې او جب معفو دا معفو څنګه په بازار مې سا دایې په قزا رښتیا راوړي هو کې بيمارۍ داسې د ګوار نوې سفر نازنه چاله تر وصوله شي وانت سور خو خيرل لكم د یادو موجب احتیاط دو جانسی اوکرسو چالف سفر کرنے، دو سفر تک جا زون ہوئے، پس د سرے روانی سبیت ہے جی، جب د جیوی کے ایک انڈیشن ہوئے، موٹر کے نار سے راو دا جی، ہاں پیڑنے جگوان نے آنے جانے پیشتے گیا، تسا تکلیف دے، تو جن دیووی سے قرآن ہوئے، وہ آنے خر کو تک تکلیف دے چالف بائی، جانسی گارو کی دی، تکلیف دے گریبی دا، او داغه سبا اولټی لگی نقصانګی غدارو وځه لمحه کې ځارو ترنيسه قرانو بیمار دې الله الله مونږ ته ویو انورদুল্লাহ بې خمه ولا يرید بکون الاسرا د پتاو رسالتین په بلدارو د پتاو سنګریو په خوان په تاسو اسامه نبی دې صدا ته او سردارونو صحابه یې او صحابه یې یسیرو و لا تحسیرو و لا تنفیرو ایسا آبو تا صلاح شکن و لا قوتا آسان دین مخلق تبار گئی آسان و لا لا ولی گرانی پا خلقو مرا ولی خلقو دین احکان دران مدیانوی گرانی پا دین کی نشدہ منتا آسان گر گولت فسفور جرمنیسا بیماری رو جرمنیسا تردیب کو اجالت منتفقی لو زو هغه را چې دا یو وګړي د باغې بچي دی هوا او هغه بچو تکلیف رسی دا یو وګړي دی نه دي دا چې زما تکلیف ملاوي کې دا یو وګړي دی نه دي دا رو ته وونځي چې هغه بچو ته تکلیف نه ملاويږي نو خیر دا هغه تکلیف ته بچي زده گا مونږ زمونږ دین نه هغه نه له څه کې نقصان حق نقصان جوړېږي ماشوم دا ماشوم شو او غلالاتا دا ماشون دا پاید و دا تکلیب مداویگی ماشون خیر نخیر دا اغلالاتی خوراک روجه دی ما دا کی اغلالی قضا دی بیارون خوش دا حالا ذکر پر کردی دی چه خوش ماشاءاللات فیضا بودی مداویگی پیگ ار یو شه مداویگی اغلالاتا دا دیر موقع پین خبرو که مداویگی آخا تا کتنم مارا زمن دین کی یا صلابی شدو ترکن مولو ران پا کنگور پایم رو دشتا خدا چه کنگور رو ناست زنانا چاگه تن کو طاقت نگنی ناغه قراروی شدیه برو که بودا دی بودای دا یعنی اداسی بیمار دی ننظر با این رو زمان شو برو دی شو برو ننظر با کنی سے کم تیس بیس پرسن با خواه با خواه شو بریم دارچا خواهی اولادا چی چاگر ایر ختم نا کی باید شوی باید چاہ چرم سر گزاری والا وقتی دیں حاضر قابل یاو باید جا سکنے یاو قابل داکتر سپیشلسٹ لیکن چکا کپو آئے گا ہوگی اولاداو ای بائی کتو و جیدی سے مستاب سرد ایشوگر تشوی باید شوی باید شوی باید شوی باید شوی باید وخیر دیتا او جبنی زود آگیر اسکی بیا قضا رو قضا رو قضا رو قضا رو قضا رو ایسکرین ایفید یابو اونده بیا نو منزل فقاضاری چنانس حالتونو کے دو بیماری سفر پا آ رکی انو جا ماتی نشتا باڈی او خارے دو بیماری غای او مطلب پی خالب ہو رہ دیباندان خبر تیر ویدو اندشی بیماری پیمزار او طول میاشر ہو اپریشن د ورنه یا تکلیف د ورنه هرڅه به فدی اورو خدای فدی نه ماسي ده د دې ووډې چې تا اوه وي او تا صحت ملاو شو د صحت نه پخ به تداروږي قزاد راځي په فدی باندې ته نه راسيږي فدی باندې اغه سوغ لرسيږي چې چا د امکان نه جوړه دو بالکل داغه رسول هغه امکان نه پچامت باندې هغه ته خورا ورګي وچمت با نعمت اقبار وقصیب فدا سے حالت کی قانت اقبار زامنے فدیو اور کی فدا سے حالت کی علاو بچی اور رونار اقبار فدیو اور کی بشک آدہ آپ نے زیادہ کو جون مانی اور نور کو جون چیئے و سری انکار جسے حق ہوئی کہ انشاءاللہ مالا جسے حق آپ اوالہ لکھتے کلیف دے یا اراج اکم یا سنگارے اگر کی فدیو اور کلاب فدیو نگلہ سے یا روکی بہت اقبار آگر لے آپ کو سے حق ملای و شو بار بیماری په حالت کې لازم وشيو چې یا لازمي تدارونو ته پتا ورکړي چې خو ما چې خولې دي با اروې فېډیا ده کې او دا چې فېډیا ده کې لکه څنګه چې دا 10000 فېډیا فټرا ده د تابع دې هر لوی پېووس کلاو شوکتانه یو څه شرط او یو وړي لاره په شنخه فټرا یو ورکړي دانت زاغلتال حکم جنا دے یا سوارے یا کر دینا صورت یہ نیاشر ہو جی او فائد جمعاری پا حدف کی سے حق ملاو دو شو ہاں لانتا دیش فطرانے اور گئی دیش فطرانے لکر فدیاء سرسایا سورا دا پا اتیار اپلوار غالہ زادیگی اسی اگر جن مفتی محمد رمضان سے اعلان دستور ہو کرے اس کا ابادہ اور یہ یاد ہے کہ دموکراسی کو ور گئی غیر غلط سی حوالے وہ بہتر لے خوبسو اور اطیار اور قربانی دے انسان غلازادیگی کون کی صورت ہے سان دی دحلی وکش بہ انصاف اطیار بن گئی کہ نبی کے سن کے ڈیرا غلط رسول متر پاځواد غواغای او خدود کې ټول نشو پایه کې چې نیر وغوغان او غواله ډیر به زکای سونه سیواو کو د شنو ثواب ډیر مجاووږي بیا دا له لوفي دی یا دیر دیر گی یو خدادا یو کستو پهوله سه لکه سونه بیت فله الله وکي مر خپل سره وکړي زووب سره ذکر سره مخه مازه حکم کړه مازه په څه حکم کوم زو سره وو اگر چې بعض او اتیاول دي بعض نه ویلي کړي د 50000 کې چې نو د شکر شوبې نه هبل او خلکو په کارته سم چې سیوا کوي د پروتګر نه نو هغه له برخار دی چې یو فتراندار یو کس یو په وسایت یو باندې مینه لك سند او کینداره په منظور یو نو ورکیو په منظور پلوه دي مخون کې لشکره صاحب نه غوږويږي څو وا دا زو یو کسته کولای شي چې غریب ده او ځوږه قرضدار و او په یو کستنو کې دغه نور کولی شي نو څه ځاور دومره کولی شي یو دی کستا هم کولی شي یمزه زوړه او یو کز زیاد غریب وو اگر زیاد قرضدار دي کوشش داو چې ټول اغلو ورته حق یې راوړل ا دی و حدیث که را دی نبیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه ویده که من ترونو لی شروع دخبر لوکا رشتدار دلی تربور دلی رون دلی خور دلی پا آغای بان خود رو جداری لارمز کی بچدار ها لعوغا غریب دلنبه حق داغره چه آغلا ورکی و بلیان ساتین پا آیاور پانی نکی گی چکا مرور دپناس سر شرکنے نیو اگلہ ارکولیشی اور پا آگلہ ارکولیشی پا پلاب نکی گی پا زویر نکی گی پا نسیح نکی گی پا نور نکی گی پا نسیح نکی گی بعد غلق زبان روح جزر اللہ سے کسر نوڑکل چارتی آنماد دیننا نا زور لا غنډو او کولای زور لا کولای غول له مشر ورکو زور لا زکات ورکو دی چې عجز دي زور لا فقر ورکو دی او دې شيډور ورکو دی خلل باندې دل شي نه کیږي لړګي موستثنی تربا مستهک علاوه ورکو دی چې هغه باندې زکات کیږي هغه باندې فزاله خیاب پکار دی اکثر د هغه کله تدې دوی ګنه پر خپل ملکی اب واجب وه کې مولا کاجوزو غریب او بشک مولا له ور کا پښیمان دی دا وین علاوه پر خوښ شوډه طالب علم ده لور مصارفه الا طالب علم ده اگر متأثر نه بل من لا غله خیمه والده ټول فکريني ولا غریب اجله مجبورې په مخاګه ستېره ازا نخا بخائص فکارا فطرانا کی زکاة کی پردیس وزنو کے آج نا طول ملعان سیبادہ ریزے انجا طول مالعانا کی لہا انجا طول مالعانا کی لو دامتاسرین شو اشتداران شو پرداران شو کمدور اخرک کون شوی یتمندہ وسا کی غریبانان چا آج ناو ملعان ایرا حلان کی خبود آلے کی باز نوکران اندن سوا اورو د جمعتون او امامان <سلام> <سلام> هم دي او باقي د جزکات موږ د دې مستفید یو د فطرانو مصیبتو عجل دي ورکو لا زکات هم پکېږي فطرانوب ته دا د قران وو لا يسئلوا الناس احابا خوازه خو په تاور نه وي او ته علاوه کیږي کار کې ویریش دا عجل دي کله له دې په کار کې مشغول او مصروف دي زکات پکېږي او په عربي کې ویل او ورکار راغی نه علاوه خیرات او مسلکه قرآن کې الله وي وتعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم د یو برخرات کې یو سره د د نکړ دعوت شړې د قرآن د سنت دعوت مخلوق د غوډې کې جملو کې باور هغه سره اصل انسان بکارل زګان غریبانه کا کاپه دا د ازري انسان کار قران کې الله وجي او وال مه ستا څو په کارګارونکو کې ستا څو په مولونو کې حق ده او سوق چې غوالي او سوق چې نو غوالي خو خپل مارونو کې سه غریبانه الله نو قرار کا چې دا پر کارونکو په میاشکې دو غریب سره عالم سلا دindar تقي سلا او څنګه کوم ته الهام وکړو دا مې یو ورځ زګادو فطر او وروته راشوږم نوموږ په کارداري چستا د پی فطراني ندي سي پروګرام کوم کی یو کس مشر ده نمائنده یو کوم کس مشر اذن حساب کی د پور خون اغا فطرانا دا کولی شي لکه څه شي شو څه ریپلاز ني کړه اطور پروګرام شریف راویو یو سوپیرو ټوله حب ګلاکي کارانو ورکه محور واکلو بالغ او د فرزان دا صدا کو ټین فطرت که چې کوم ما شومان می پوېګینو نو که پلانونه کې دي کې هغه د اړتیا په طرف نا الان مشوي الا بالغ کي او دا به ری بازار تور کې الله چا تور کې چې 15 کې زکات شيږي غریب شي زکات ورکړي او دا به اختر د منظور مخکې چاره کې بهتر دی مو کور وسوم کئ د ان اداکی درجه له کومه غوازه ثواب به لمیږی سونه چورسکی نو صلوات کمیګرنو مونږ باید کوشش کو چې مونږ د الله حق پورا داړو مخلوق دا او که بلا عبادتو الحمدلله مونږ وکړو زمن زمونږه عبادتونه او دې ثوابي درسونه د در قران ختمه لا تلاوته ایتکافو خدا تعالی روجمادی ایو شینه چې کارې الله په ټول غرام کې دایې پرور زمونه قبول دی او د ما برسوار په کار الله حضرت ابراهیم علیه السلام او د اون وی اسماعیل علیه السلام چې فاروق الکور برادر کړ الله الله تعالی یعقوب مور کې کور جوړه څنګه ځاونه دې دیو جو کور جوړونه پښ اړې یو غاړه وایي او ربنا تغفر منا انك انت الصبور علي ربنا تغفر منا انك انت الصبور علي يا لازم منا تبون جزابا من لم يلزمن دعوا اگر چه او سننده انشاء الله تعالی اور په فطری او وداوم چې در سيفايا فطره وري په نوم باندې الله جبشه وي دا څنګه راځي سفر دا وایي نو سره موږ دې په دې وو چې سالم د انسان د څه قسم خدای شه وي را خطا کار ګو نو دې ګلانګار نو تا آله خدای له ماته بچکه د نور غريا او سایا الله سره ثایا چ ستارو راته سور نو څنګه د عادتونو جوړې او بل په دې ختمه او په بیا مونږ چلوه تر کیږي کیني کیه اتیا دا کوش په شخه کې دا وته سر نو په سالوي و کم سے کم روزانه بیا کو د شوور سره سن نو کم سے کم یو ژړې سره خدا کا دا مسوارو د سړنو د چيرو دا کې د استغفار یې سورکې په شنو به بارې کپ چیرې ټکر په مخه مخه کې او دا په کار کې یو سره اتیاو په لیشه دا کول په کار کې چې څلوغه موږ نورا دي زسبه سیمره نورا دي او د دې کوم علي باري کوله وروتم کوون نه دا ایون شین د باه یو سره هرون کې به سیم کړو ولاو نه خلاص نه ها په کار دا کې خالص باندې نه خلو خدای دې او پهجیب کې د اڅه سره 2000000 درخوا مخای لوکه سوله یو دو سواده خپل ما شموله طرف نزاكي زادوري معموليه عبادت نه دایو بهتري عبادت ده الله دې موږ فرشت تکامت نصیب کړي او هر یو عبادت اگر اخلاص نه وته حافظ لكثير ذکر کړیږي خو شاته عبادت ته پاره دوه شرط دي د عمل لقبولیت لپاره یو دا ايكو نه چارمن خالص و ميد الله رضا د پالا الله کزا عبادتوم ولزلا اتجاد زما زبان د زما مولا ستو رضا د پالا الله چته ته ما رضا شي روږي سما پيشمله کوهات راغي پما اتگاه کند دې لپاره چته ته ما رضا شي يو ايكون خالصا لوجه الله چارمن خالص و ميد د رضا د پالا يو دو اوږه شوګاره چې هغه باور په شریعه وي او دا باور دې د شریعت سره چې دا ملک کوم چې دا امر پیغمبر ورو دے او ورته زارن لري نو چې کله به کی شریعت برابر ولري که امر دې په ترتیب وې پیغمبر نه وي لکه دا خطر وو مشکل دا خطر د مازور نه نشته هغه خلاصو چې په لکه دا دا پیغمبر دا دعا نو رویلے اگر دعا یا بہتر عبادت ہو دعا یا دا دعا زیبادت لے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئے اد دعا مخرم عبادات دعا دعا عبادت ولی مغزل وقال ربکم دعوی استجب لکم دعا دعا دعا عبادت مغزلے نلیلے وچہ کم جائے پیغمبر پار دعا عبادت زپاره حکم د دوه غره اله د بدوا کو او وک عبادت وک او وک تیری کړه څنګه که جو پیغمبر عبادت نه وک اگر که به سلیم شې اله د کنه وک دغه د پخ نبی رسول الله جو جنازه وشي نو تعالی به تر عبادتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کډواله اصلو به جنازه او اصلو به دفن جنازه او زاخورن او پداله وکي او سره دعا وکي نو دعا هر کار دي او پداله وکي دعا مناله وې پیغمبر په کوم ځای حق کاوتې ده سبو روغه دعاګو نو دا به پیغمبر په تور باندې هغه ونه کړو داو یوځوځکه نه بياله زړه ایستګا ته لېه مشکاله مو بياله سلام پیدګا کې دفتر مشکله يلدات چې باندې خرو وي په جمعکې په جمعکې باندې وګاړو د سنگمنګون کې دفتر بګاه دوه زرمنا بارانی دشمني لا حالت د از از صدګاري بیا شروع واع به تا خلې او د دې سيزونو له علاوه جواب کوم جواب نساله کیږي نو دا خپل جوابي زموږ جواب سره هلاله قدم مقابل دی ضرب بیا ګاني دي کاني شيبي دي په دې کې یو سره ودريږي او تندل الله تعالی ګي تعذير به کاوه وړي مجب النبوی کې د مې رسول د ختمه منای کرے مجد النبوی کې دا یوم په یو څو زو د برابر ثواب دی به تر ثواب تر مکتب لپاره مسجد حرام لپاره یوم په یو لاکھ ثواب لوي دوم دې بازت به ترین زو امام مسجد النبوی یو مون په پون لوځه لواب سره او نبیه الرسولان په وجه د نړۍ کې یو اعزاز طاقتور مونږ لکه چې په لوځه سواب میداريږي اواز او ژباني د دې صحراګانو ته وزي خوشګو تاسو ورین خو ما لري دا چې په پونځوس زرو سواب زیات په صحرا کې میداريږي موږ یې مګو وینا کله ځای دې موږ نه دوی په پیلا باندې مونږ نه خبر جو ماته باید به مشکل نو یو تکلیفونه باران دي دشمني دا حالات د سيزه کارتون لکه په حاله لا قوت زره سونه بیا اغه محفوظ دي چې ما سره کول شي نو موږ په کاردار چې په تاسو حقوق انشاء الله آئنده کوم کوشش کو چې دا چې حقوق خامخا د ترمنو مسکو جګړه کې سهارا کې د الله تعالی قسم ځاوي هممگا او الله رحمتونو ډیر هم دي په تاسو رضوان دي نو په کار د اړین شمنګا د خپل د خپل بابا ښاوره وروزه شوغه ده د پچو شوغه نو الله دې دې دې چې دا عبادت نه کړلې خامخا الله یو قبل او ورو وازه قبل او ورو تا سوې مې کوم د زو یو سوغه وای کنه نو په کار د شخص وانا الحمدلله خو زه ته ازلی ګرځم چې ماشوغان نه وایو چې ماشوغان نه وځې خو پوږ ته دې یو کوچرا شي خلکو او بچو من زم زم سباب یا دې بیا وځینې اټقال نه زموږ د عبادت ته کوم شی وګوراو خو چاغه موږ نه خبرو ما نه ما شونه نه کوږه نه ما شونه نه وراره کم د ټکرې د عبادت زمون جوړي بشکه کولې شې نه نو ته هوګو لیکه نه ما نه ما شوم د جماعت راشي د کلاس وا نه کوی ګنه چې بلار کته نه ما شوب نو پدې په دې ډول ورکوډ او کله چې داسې لري باغ ته دې تاسو نن وګو حاصلې حاصلې بیا چې کله او استادې په درینو عادت دې کړلو مې حاصله کړې نو پکا باندې چې ونه د عبادت ته پیل کړو د ته وو خپل په نظام کړو الحمدلله دغه صالح او مکرم اجازه کومه په دې رامن کولو ته دې نصیب کړي اجازه امیشا زمونکو مسلمانانو دالونې خوشالۍ او د عبادتونو زمو نصیب کړي من پر طول دنیا کې د خوشحاله خسترد دا ہاں نو دا عبادت او دا عبادت په پکار کې دو پر یو یاو دو ملوکی اقتر عید الفتر وی او بل دلوی از دا چاگی دا زوحا وی ہاں زوحا پائی کی قربانی کی اپنیو کی فترانات آتی نو پکار دا خوشحاله دا ذکر چنخ کے پر دا شریر پروجا کے او داغه ټول تکلیف صبران نن نو ته بخښاله یې په یو نظر به احکار کې زاسو خوشاله وګور ل یو ځای د پرزمه ټول څه نه دغه هیڅ اورته دغه دغه نو خبرنو سو په یو ځای کې په دې کېږي دا ټول یو ځای شي مېو ملاو شي حجل درځو شي خو بل یع سردې دایو ترې کم دا خپګې وګورل زګا زمنګ مزبانه و سما زواره کپوس زه تاسو باندې زه ورایم تاسو ټول په ما باندې حاضرې کومه سمڅه صحیح اغه باندې زه بیانوم اقوال تمام وکړو حدیث کراجي ان جبا بنجام من النار ما ته غووسبې ایمینو را ټولې جي امور به او هغه زما په کوم باندې کوو دا یو له مخځه په هپل دا کو اغه اوس ووځي په یو مساله په ورغه په کور کې تا کې فولوار ووځل کېږي هغه موږ سره هم دي څنګه پکیږي به ان شاء الله دې دې کې موږ شي زمونږ پاس راځو درځه او درځه ته تیری پاک شتون باندې شي خو ځبيام بارداسه میزبانی دی چاړي ته تکار کې ملاوي شي نه دي میاش کې ملاوي شي نه یو په مثلا مر جوړ خیر دې اگر زه غوخم خنډې خدا وي وسارې داش یو مرتفقا سي نشي کته ها نورو به دا پروګرام فرني او چې مو د چمکاوال خريګې دوه خوخ ختکسانې یو به په علاوه نارووانو خو کې به شو یو بل لاګره ورکه څو دم باران شاو دا بيزې فیره ها د دې اصغال د جمعات او احاد او د دې دې نه اولې په علاوه بیا کولې شي خبرې کولې شي مصافحه کولې شي معالقم کولې شي او دا اختر د منظر رستو هم دعا نشتا دا غلی گری دی شار مرشا کشمیو رحمه اللہ فاقبل کتاب فیض البالی لبخالی شر حرا دری دی اغلی گری لا دعا باز سلات لی دی, دی. دا اختر دا منظر رستو دعا نشتا ولی دا اختر دا منظر او دا خدمی مزکی فصل پکار نده وصل ده و چه داگه مست دعا کرو و داگه مست کسا لادی؟ جداوالی او منگو دا, دا, دا, دا, دا, آو, دا او دا خطبه هم مست که جداوالی لپیدا کرو اگر چه باجرین دا غن روز تشتا او چې د چه دا د دمازن روز ترمونیشی او خطبه بیان چه دا غن روز ترمونیشی او دا روز انشاءلہ من دعا کرو خطر سیلی دعا ترم دعا کم کار پیغمبان نده کل رون آغا بر اگر کامان تا به احترخ کاری گی لگه گورا پر گره کی خلق جمعی گی گی گی آزان شده که نیشده او اقامت فدیر رزبانی گورا مجمع نبشوری دا نبان اقامت شده حالان که بان که و سواد ده اقامت که و سواد ده دی رزبانی مند قارق پیغمبر نبان که نا اقامت که ننگیز نکر دعان دا رسیده فدیر وقتون رو که بنده هر من نقص دعا کوم تاسو خبر الحمدلله کړو په دې هر من چې وګړو وګړو دعا کوم څو ډېرګه سردا کوي هدي من نقص پیغمبر دعا نه راکړي نو پتا چې مونږ نه کوو چې کمزکه په عبادت کم کار کړو الله عبادت ته کم چې پیغمبر نه لای کړې نه نه مونږ نه کوو هغه کار همته به طرح کاریږي ان شاء او د موږ لپاره بیا بیاخد به او پسې تر دا وروسته موږ یو بل سره مل شو او الله دې زمونږ د ټول عبادتونه په فرض دربار کې قبول کړي لیدل دې رسول الله صلی الله علیه و سلم زمینو چې ته موږ دې له اخري دی دې یو چې بندې پوری ځانګيري نه الله دې راغلو او داسای په خپل دربار کې قبول کړي اگر شہباز په کې بیمارانو دي ز پیځو مازه معلومه لنو بدا لنگے ہمیشا پوششکو پا دے دیکی دیت گا تو پورا درات لنو فردی کے سواز جات دے کتا چا دشمنی دی فردی علاقوں کے یادنو مسلمانوں نے مرسکی یادنی چاں گاوانگی اللہ دائے گئے آگا دشمنی پا دوستہ ہی بدا لے گی دعاوں کے اپنون نمخ کے دلوشے رکو آئے بابیان موسکو نو دعا کو گفمت کو انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ دعاو کہ چکم کتا دے دیتا رازلی دی پر لیت دی سواب دی عبادت اللہ زمین تول گناہونا محقا اللہ زمین تیزیدتا لاتلو داراتلل سبب دبلاسون دی جہنم نزریع وبردوا او دی جنم دنو نزریع اللہ زماندہ اعبادت اللہ چا من نشیری الله زماندہ قبول کا اگر چا زماندہ دیر مقصارن میں شیری پسیلتے رقامن کل انگلی فاللہ ستاہ پا حضور کے آزیریو پر جوانت کې حراکے اللہ ہم انسان درخواست کر زماندہ عبادت اللہ کا فالت ایتا چاہ کری دیر حال سے گئی کری اللہ تقبل او زماندہ قبول کا په چاوبازي تنظیم الله درغو او اسلام کومه تنظیم الله درغو الله درسته کومه قرضدار یو ډیر غریبان دي کم نور دي پیوسته دي الله غره استداه او توفیق نصیب کا او الله چې کوم بيماران دي الله ته شفا ورکا یا دا کومو کې زلاله بيمارانه دي یا سپټالونو کې زیره علاج دي الله ته شفا ورکا الله ته روونه شفا اللہ دو من پر امم خصوصی رحمت ہوگا اللہ پر امم کون و مسلمانان مانے خصوصی نظر ہوگا اللہ دو کفار اس پر گلی تولید خریدی اللہ دو مسلمانان اندار ہوگا جو مجاہدین از از کار از په سرکار کیفا ہر شبہ لگیا دو کفار و خلاف اور دن پر شبہ کی لگیا لے اللہ دو تول کا اندار ہوگا خصوصاً د حرمین شفائی که کم دابا ماکی شوی کم قصان شوی دان شوی یا لانا این معجدت نصیب کا اواللہ اقبل حالمین اوالا محفوظ کا شخورت اولتا پاکر وستر تبولی الله تی پاکر قفر و غزب و نزاد کانا ارزو کدی اللہ زمونگو استا دشمنان دی اللہ دی پاکر وقتا زرزب و نزاد زکایی خلک خلق عبادتو نگری او پات زينديږي کاغه جماعتونهيي کاغه حلميي کاغه مدارس دي کاغه هوجماليو دا په هر څه د سوق له چالو دونکو تار کې خو په تفخره ژوند کوړي لای لا عليه د توفيق د خپله نصیب کا او کو توفيق یې د حکومت او ممشپ کېږي الله بیا ته مقدس مکوځه ورجاړه او الله زموږه حالدان رهنو کا چې کومه دشمني علي رجل القبالي بدر کا څوک چې کارونه باندې مرقومه باندي مرقومه کوي او نه چريږي کارونه پرواه مو بنځیرې خالد <سؤال> جنونو ته اجازه ورکړي دوی مکه دې دربالان مو جوړ دي الله دا ویل کارونه اوتلوه دا غاونی پرواه په برابرې کاه فزیل ملک زاداج کسانو کارونه چريږي یا واغې د ووتو ته طرف کړي یا کارو با په نبي الله رمزان ختم شو او داغه نمبر کې دونو نمبر کې زادوان خاص مقامي الله تعالی کارو او او تر او په هر وخت کې علامه خیره برکت او دعا حضور د ټول بازار کې د علما او صلوات او د باو صلوات د ګربانو د قانون کې مرستکه الله تعالی او توانونکو او پجن دا زو شامل الحال کا الله جل الله تعالی رحم وکا علامو باه خصوصیت رحمت ورو ال زمونږ د یاد د داخل خوشحالی ننسوب کا زمون په حال با راہ وکا چې زمون الله سوو پلاشي زمونږ دمن د حاکمان الله کاا زمون د حقیمانو پهمونو کےې دقوم سرمیو ک کاا زمون د حاکمانو دقوم سر اسلام سررف میو پیدا کاا ال مون په حال بال رہم مک زمون په لالی نو دناو کا د راہم مکا زمونږ په بچو کا ل را الله په خواره باندې تلقه غزرور او څرسول مې یادې کې الله تعالی ته خاص باندې مشر او شنو دغه ډول بدنامي کې زموږ حال راه مو کاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم یو دا کسان دی دي له له څنګه بنځا یو خبر کوه بازي سيزوله دونګا کمزوري دي د دې د دې کار د ټولو شرکا د الحمدلله <سؤال> اساس او صدقه په دې کې استعمالېږي کدا پونولوي خروش کړې دي د هرمان دا یو د دې په اړه یو پی اس ضرورت پیټو ځنګ د جماعتونو خپل یو پی اس سره دو خل نوې په کار دي خپل ټول جوړ په کار دي موږ یې بالا یاسو کسان جوړ کړی دي ائ نو د پنوس موافق پر دې کې پلا چانده گزار کې یو څلور دس کېږي دا څا کې پر روز کې نو ان شاء الله الله خير و او دا غېر په موږ غسل لږ سيزونه برابرو یو ټیم مدار سره شي چې موږ به الله ارڅخه خپل برابر کې او کډیش دې ادغال په موږ چې انتظامات کې خیر وکړو بڑا کو نو دا تاسو باندې کسان زره وګرځي تخپل وو مناسب ان شاء الله پاسه کې زره څکه مسا سره جاري مزونه وی مهربانيو کې د خلکو لپاره څه خور کړی نو خلکو لا کم دي هغه جاري مزونه ولادي د خلکو لا جاري اوچت او او په عام په دې تای کې برابرونه چې د نور کسان زړه مقام یې دا خیر دې په پنجو په ان شاندار په دې بخیر معمول فول نو خیر وانه آینده به زیات شي الله دې هر تاسو ټول لا توفیق در کې او زموږ دا تر طول په تور عبادت په اخلاص راغلي او الله دې دا ټول په قبول کیا اخلاص دا پیسې ته وونډي کې دي مشهري آغا بغدادي سره وای ها بیا پرې راغلی مشوره مونږ وکړو څه څه په ان شاء الله لو تفضل مولوی هغه ځکه کسان خیر دې بس مزرې تن سرور ملته ده پنځه تمروب دې کې کسان راشي او سبسريبو اسي او کې واته مسکو بیا خو نو شته هر پنځه مذرينه دې اورېږي مسکو سرور نن دغه موسم خلې حوالهږي خستار وریاستو کسان نور نه کسان مکے مکے کسان راجے مکے زین اشتا مکے راجے مکے راجے ہا مشران مکے راجے مشران نا مکے شے اول خانہ رسو بس کی در اس کے باسبیوں کوئی کوئی کوئی لوٹ ماتے ہیں پہیو کی در اس محلی سمید زلطر مشران مکے ہو لیگی کشلان رسو وښه چې راغلي چې زګا ترلاسه یې او ډېر ښه ثواب ځات دي په محدودو جمعو ته وبلني اېدا ورسوکونه راکېده کله نه وروخه مونږ مصمصو خاص کېمو سره شو نن ته راکه له ها کالتل شې پتن لګي الله وبها موبایل باندې له پروکړه زړه اخلاصا یو جورا کاه تواجب دې ورکه اکثر من غزارم سره د ټول تکبیرونو یا سراد <object> <حضر ومد بزارم> او زاهر تقدیم یا سراد او واړ تقدیم نو پدې حاضر وخت پدې حاضر ادماتسه خاص پدې پاک لره یا خاص لره تعالره محمدي شریف شريفي بروك الله اكبر نیت نو <شو> کول زړه د اخلاصا درکات واجب د دې اول کي اصر مون گزارم سراد او ټول او تقدیم نو پدې حاضر وخت پدې حاضر معافسه خاص لره پاک لره محمدي كعبي شريفي الله اكبر نیت میوکر زمین اخلاس و درکات و واجب ده ده اولوکی اختر من د سر در طول و تکبیرونو بده حضر وقت بده حضر امام پس خاص خود افاق لرا محمد کعبی شریف اکرور کو اللہ اکبر حاصل که نیت زڑده قدار چارن نکی کن پڑھده کی بدا چې چیزده اولوکی اختر واجب منسکوم بده امام پس خواستو شکا جستا خونو خیال اس وقتی رنبیس صفات و بین صف خیال ساتی <سؤال> <سؤال> زوی سبد دریم خیال سب ساده اوځه په شنو او باندې علي يو دي وګوري کوم مخفي رسوي ته هغه بلکې زمواري زمختي صفه ظلمبي صف زمواري له امام دا او ظلمبي صف د 200 صفه چې په شه سنا له رسو درې دي او په دریمه رکاتې ذو رقو مخکي درې تکبيرات د دې خیال څخه اولاس بكته كوي برو 26 الله اكبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوس وأما من سقلت موازينه فهو في عيشة الرازية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أذلاك ماهية نار حامیہ الله اکبر سمع الله لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ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 دبته يدا ابي لابم وتب ما اغنانه معلوم وما كسب سيصل نارن ذات لهب امراته حماله الحطب في جدي حبل مما صد الله اكبر الله اكبر الله اکبر الله اکبر سمع الله لمن حمدا الله اکبر الله اکبر الله هوت الله اوت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 وَتَمَّ القَارِعَةُ مَا أَضْوَاکَ مَلْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ سُكِنَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا وما أدراك معي نار حامية بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالعادي وذكر الحكيم إنه تعالى جهاز كريم ملك بره هو وعيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستاغره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا الله من يعد إلاه فلا بذل له ومن يظلمه فلا هاتي له وأشهد الله إله إلا الله لا شريك لهم وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلي وأصحابي وسلم خصوصا على أول وعلى الظليم سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر السديق رضي الله تعالى نور. ولا أمير الناتق بسوق الصلاة سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله تعالى نور. ولا جامع القرآن كامل الهاي والهيمان سيدنا ابي المؤمنين عثمان و عفان رضي الله تعالى و لا اسد الله الغالب سيدنا ابي المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه و لا امي شريف بن بين الله سيدنا الحمزه بن رضي الله تعالى عنه. والا صائر صفه والتامين الى يوم الدين رزقهم ربك رضا اعدادوا تطولوا ماشي خپل سامان چې چارووله په لرې په لرې کوم سامان نو خپل سامان علاوه کوله یوازې رزق خپل ځینو ته چې ټول ځای د پرونو بڑا غار شي